Die stolze Rose Vor langer Zeit in einer Wüste, in der kaum etwas überleben konnte, geschah ein Wunder. Da blühte eine wunderschöne bezaubernde Rose. Aus einer winzigen Knospe wurde eine kleine Blume. Die hatte zwar noch nicht alle ihre Blütenblätter, Aber sie war die schönste, die man je gesehen hatte. Gleich neben der Rose wuchsen zwei Kakteen. Ihre Namen waren Ted und Moss. Ted war ein kleiner Kaktus und Moss war groß. Die beiden hatten jeder seine eigene Form und waren froh, eine Rose zwischen sich zu haben. Ist es nicht toll? Eine Rosenblüte zwischen uns zu haben? Das ist Wartet. Das ist es wirklich. Warte. Nennen wir sie doch Magic. Oh, das ist ein wundervoller Name. Magic. Und so wurde die wunderschöne Rose Magic getau. Magic war keine normale Rose und die beiden Kakteen wussten das nur zu gut. Sie wuchs langsamer als normale Blumen. Und zur Freude von Ted und Moss schien es, als ob sie sehr lange bei ihnen bleiben würde. Als sie klein war, spielte Magic viele Streiche. Manchmal kniff sie Moss und schob Ted die Schuld zu. »Wirst du das lassen, Ted? Das ist ein alter Hut. Womit aufhören? Sprichst du davon, dass ich das in mir selbst gespeicherte Wasser trinke? Das ist kein Trick.« Sondern so überlebe ich. Immer das Wasser in dir trinken, das ist alles. Puh, das ist ein bisschen eklig. Mach, was du willst, aber höre auf, mich zu kneifen. Dich kneifen? Große Güte. Bist du wieder mit offenen Augen eingeschlafen? Jetzt fang nicht wieder damit an. Das ist einmal passiert und ich war müde. »Klar, müde! Wovon denn, du Leuchte? Vom Rumstehen in der Wüste? Warum machst du dann keinen Spaziergang? Du kannst machen, was du willst!« »Ach, hör einfach auf, mich zu kneifen!« »Ich kneife dich nicht! Schlaf einfach nicht mit offenen Augen!« Die Kakteen konnten stundenlang so streiten und niemand würde je die kleine harmlose Rose beschuldigen.« Beide, Ted und Moss, hatten als Kakteen reichlich Wasser in sich. Sie gaben Magic jeweils etwas Wasser und halfen ihr so gesund zu bleiben. Sie liebten Magic sehr und sagten ihr nie, dass sie sterben würde, wenn sie nicht genug Wasser trägt. Monate vergingen und Magic wuchs. Sie blühte auf und wurde die schönste Blume auf der ganzen Welt. Sie hatte Schichten um Schichten von Blütenblättern in leuchtend roter Farbe. Überraschenderweise wurde sie größer als Ted, war aber auch immer noch kleiner als Moss. Beide Kakteen waren sehr stolz auf ihre Magic. Deren Wurzeln breiteten sich unter dem Sand aus und sorgten für ihre stolze Körperhaltung. Moss duschte Magic, wann immer sie ihn darum bat und Ted ließ sie von seinem Wasser trinken, wenn sie durstig wurde. so ging es lange Zeit. Sie liebte ihre beiden Freunde sehr. Monate vergingen und die Wüste bekam endlich einen Besucher. Er war ein Tourist auf einem Kamel. Was? Eine Rose? In der Wüste? Das ist das Wunderbarste und Tollste, was ich je gesehen habe. Der Tourist kam näher und betrachtete die Blume. Dann holte er eine Schale mit Wasser und stellte diese vor Magic. Du musst sehr durstig sein, kleine Blume. Warte, ich suche mein kleines Sprühfläschchen. Bestimmt hast du Lust auf eine Dusche. Aber Magic hörte nicht zu. Sie war verzaubert von dem, was sie in der Wasserschale sah. Es war ihr Spiegelbild. Ich... Ich bin in der Tat die schönste Blume der Welt. Schaut ihr diese stolze Haltung an. Oh, die leuchtend rote Farbe, die vollen Blütenblätter. Ich bin fantastisch. Die ganze Zeit dachte ich, ich sehe aus wie Ted und Moss. Ich dachte, ich brauche sie. Aber nein, sie brauchen mich. Erst neben mir sehen sie gut aus. Der Tourist fand sein Sprühfläschchen. tauchte es in die Schüssel mit Wasser und besprühte Magic mit kleinen Tröpfchen. Die Tröpfchen machten Magic noch schöner. Große Güte, große Güte, schau mich an! Hm, diese Blume ist so wunderschön. Oh, danke, Fremder. Ich bin sicher, dass ich eine schöne Belohnung erhalten werde, wenn ich diese Blume ausgrabe und sie mit mir nehme. Du würdest doch gern die Stadt sehen, nicht wahr? Die Stadt? Natürlich würde ich gern die Stadt sehen. Oh, was ist das für eine Wunder an deinem Stängel. Ah, das muss von diesem Kakteen sein. Du verdienst es, im Garten zu stehen, ganz sicher, damit jeder dich anschauen kann. Der Tourist wusste nicht. dass die Wunde davon kam, dass Magic sich bücken musste, um das Wasser von Ted zu trinken. Er wusste auch nicht, dass sie es wohl nicht überleben würde, wenn sie ausgegraben und aus ihrer Heimat weggebracht werden würde. Warte, lass mich dich ausgraben. Aber die beiden Kakteen wussten es. Sie wussten, dass die Stadt weit, weit weg war. Magic war in der Tat magisch, aber eben doch nur eine Rose. Sie konnte die lange Reise durch diese raue Wüste nicht überleben. Sie wussten, dass Magic nach dem Ausgraben bald sterben würde. Ohne nachzudenken, stachen sie den Touristen, als er näher kam, um die Rose zu entwurzeln. Ah, was fällt euch ein, ihr dummen Kakteen? Vor Wut und Schmerz schlug der Tourist nach Moss. Aber der war ein Kaktus und so passiert ihm gar nichts. Stattdessen verletzte der Tourist sich noch viel mehr an den Dornen. Ah! <lacht> das hast du nun davon, Mensch! Gut gesagt, Moss! Der Tourist konnte die Kakteen nicht lachen hören, aber er nahm an, dass sie ihn verhöhnten. Das machte ihn noch wütender und er trat nach Ted, aber auch dieses Mal. Au! Au! Au, au, au, au, au! <lacht> Jetzt muss er aufhören. Der Tourist setzte sich traurig auf sein Kamel und ritt fort. Ted und Moss lachten beide herzlich. Aber Magic tat es nicht. Wie könnt ihr es wagen? Warum seid ihr so neidisch auf mich? Neidisch? Magic, du verstehst gar nichts. Er wollte dich nur zu seinem eigenen Vorteil mitnehmen. Er hätte sich nicht um dich gekümmert. Woher wollt ihr wissen, was gut für mich ist. Ihr seid nur zwei hässliche Kakteen. Ich bin die schönste Blume auf der Welt. Habt ihr nicht verstanden? Ich sollte in einem Garten stehen, damit die Leute mich betrachten können. Magic, sei nicht so furchtbar stolz auf dich selbst. Warum denn nicht? Was ist denn bei euch beiden schon besonders? Ah, wir können Wasser jahrelang speichern. Wie denkst du, dass du überlebst? Aber Magic hörte nicht zu. Sie klagte laut und beschimpfte die beiden Kakteen. Sie schwor, dass sie niemals nachgeben und Wasser von Ted trinken würde. Sie wollte sich ihren Schönhals nicht verletzen. Echt? Du willst nie wieder Wasser von mir trinken? Gut, Ted, wir haben genug für sie getan. Sie muss jetzt für sich selbst sorgen. Beide Kakteen drehten sich um und hörten auf, mit Magic zu sprechen. Sie waren wütend auf sie, weil sie sich plötzlich so arrogant benahm. In den ersten Tagen war Magic sehr glücklich. Sie hatte genug Wasser in ihren Wurzeln, um frisch auszusehen. Sie schaute keinen der Kakteen an, dann stolz und aufrecht. Aber eine Woche später begann sie, sich schwach zu fühlen, Sie versuchte immer noch aufrecht zu stehen, weil sie den Kakteen ihre Schwäche nicht zeigen wollte. Als aber das Wasser in ihren Wurzeln aufgebraucht war, konnte sie das nicht mehr und begann nach Luft zu schnappen. Magic, vergiss deinen Stolz und trinke etwas Wasser. Ja, Magic, du wirst immer noch die schönste Blume auf der Welt sein, wenn du etwas Wasser trinkst. Nein, ich gebe... Nicht nach. Ein weiterer Tag verging und Magic stand jetzt völlig krumm. Ihr wurde plötzlich ganz schwindlig. Sie begann zu weinen. Warum passiert mir das? Weil du Wasser zum Überleben brauchst, du stolze Blume. Bitte, lass dir doch helfen. Ihr wollt mir immer noch helfen? Ich wollte nicht nachgeben, aber die Natur zwang mich. Ach, ich habe meinen Fehler eingesehen. Ich war so böse zu beiden. Ich habe das alles verdient. Es tut mir so leid. Ohne auch nur eine Minute zu verlieren, sprühten Ted und Moss Wasser auf Magic. Es dauerte ein Weilchen, aber bald stand Magic wieder aufrecht auf ihren Wurzeln. Oh, es tut mir so leid! Könnt ihr mir jemals verzeihen? Dir ist schon verziehen, du kleine Magic. Die drei Pflanzen waren wieder glücklich. Magic hatte ihren Fehler erkannt. Stolz ist eine sehr teure Sache. Wenn wir zu stolz auf uns sind, müssen wir bereit sein, dafür einen sehr hohen Preis zu zahlen.